Вербоває дощечка, дощечка. По ній ходить насточка, насточка. На все поле леліє, леліє. Звідки милий приїде, приїде. Що насточці привезе, привезе. Червоні чоботи, чоботи. Як насточка взувала, взувала, вся діброва палала, палала. Себром воду носила, носила, дібровеньку гасила, гасила. Сонце тут виступає у вигляді красної панни, основний атрибут якої – червоні чоботи або коралі. Коли вона взуває їх, аж діброва запалюється від того яскравого світла. Так передавався схід сонця, коли небо червоніє спочатку знизу, а потім розгорається, ніби пожежа, яка запалює цілий світ. Цей образ досить поширений у веснянках. Ой, у праву середу, середу! Пасла дівка череду-череду, Загубила корову-корову, Запалила діброву-діброву. Дібровонька палає-палає, Дівка коров шукає-шукає, Решетом воду носила-носила, Дібровоньку гасила-гасила. Вода, що лється крізь решета або сито, Це дощ. Не виключено, що насточка – Це синтезований образ і сонця, І весняної грозової хмари, Адже всі символи були багатозначні, викликали в уяві одразу чимало асоціацій. Пісніці мали характер одночасно закличний і заклинальний, і стверджувальний. Вони були надзвичайно енергетичні. Десятками людських голосів, які вимагали чогось від природи, викликали в ній бажане явище. «Красна панна» – сонце, дуже яскраво змальована у веснянках. Огненна широка сукня, від котрої палає діброва, То блискуче проміння сонця, Що обливає золотом сади діброви. Двір, сіне, хата, церква, Куди входить панна з-за золотої стіни, То світ, небо. В тій картині, що дівчина своєю огневою одежею Запалює діброву, можна бачити Або літню жару над лісами і садами, котру гасить дощ, що лється з захмар, наче його хтось точить решетом, або небесну пожежу в хмарах, яка їх освічує блискавка. Нечуй левицький. Світогляд українського народу. На городі корито, корито, повне води, налито, налито небо. Вийшла пані на наш двір, на ній сукня, вісім піл, стала Жара жаріти, стала сукня горіти, Стали дівки гасити, відром воду носити. В деяких інших веснянках сонце втілене в образі пана, Що їде по лісу на колісниці. Ой, поїхав наш пан до ліса, до ліса, Та й зайняли муся колеса, колеса. Пішли паняночки гасити, гасити, коновками воду носити. Взагалі в образі сонця переплітається чоловіче і жіноче начало. Це через те, що в ньому сконцентрувалися уявлення людей різних поколінь, племен, територій. Кожен творець має своє бачення і розуміння його і свій зміст вкладав навіть у готові піснічі образи. Одні відчували в сонці світотворче чоловіче начало, що запліднює воду, землю. Інші – богиню-жінку, яка сяє своєю красою на весь світ, подібно до дівчини, встає, вмивається, розчисується, плете вінок, водить танок, вибирає милого. Іноді у веснянках ці два начала накладались одне на одного, переплітались – подоляночка, подолянчик. І так виник синтезований образ – який має зовнішні ознаки дівочі, а внутрішню суть – чоловічу. Очевидно, це сталося уже тоді, коли веснянки загубили своє магічне значення, перетворилися в гру, а образи їхні стали незрозумілі. Жучок Близький до вербової дощечки хоровод «Жучок», де відтворюється та сама магічна дія – по щеплених руках, як по місточку, йде дівчинка, що втілює жучка сонце. Чому жучок сонце? В цьому переконує суть хороводу. Жучок йде по колу, що означає добовий і річний рух сонця, єднання його з землею через кладочку.